Horiešok tvrdý v dlaní mám. Poďme sem, už ho otváram. Najprv tam spolu zaklopme. Hej, je tam niekto skrytý v tme? V horiešku býva nocí deň, a je tam zámok princezien. rozprávkar, ktorý sklpka slov, spriadaníť nových príbehov. rozprávkar, ktorý sklpka slov, spriadaníť nových príbehov. Tak poďme, chlapci, devčatá, oddeliť popol od zlatého. Oriešok sa už načína, bola raz jedna dievčina. Oriešok sa už načína, bola raz jedna dievčina. ma zháňajú. Nedajú mi chvíľučku vydýchnúť. Prečo si ma nezobrala zo sebou? Mamička moja. Otec si našiel novú ženu. Ale ja som nedostala novú mamičku. Hovorím jej pani matka. Ale mamička si bola iba ty. Vravia, že si v nebi, ale kde je to nebo? Ďaleko nad oblakmi alebo blízko? a Počuješ odtiaľ moje slova? Keby si mi aspoň raz, jedinky raz odpovedala, mamička. Ty, Popolúša, však si zasa bola na cintoríne pri tom hrobe. Leží tam, preca moja mama. Naša mamka neleží, ale behá okolo chalupy a hľadá ťa. Tati dá, keď ťa zazri, to bude zasa vyprávať. Kde si zasa bola, Popolúša? Na hrobe svojej mamičky, poliať ho. Klame, tam nič nerastie, iba stará tráva. Umyť riad, koze žrať, trávu žať, nemáš hlať, zametať, husi hnať, kravesklať, vodu liať, našaláť, na stôl dať, pokrájať, nezaspať, zrno zalievať, drevo vziať, nefňukať, drhať vňať, šaty prať. Mám ťa rád, mám vás všetky rád, dievčatá moje, teba, Hermuška, aj naše céry, Ernušku... Po polušku. A pretože idem na jarmok, povedzte mi, čo vám mám priniesť? Mne, mne šaty. A mne klobúk s perom. A čižmi. A nezabudni novú sukne. Vyšívaný ručník. Medovník, mňam, zo so zrkadielkom. A mne zrkadlo bez medovníka, aby som sa videla, aká som krásna. Retiasku, ale s kotvou. Prstienok, ale taký, čo bude... Pasovať na môj prs, kabanicu, stušku, bombardiaky, farby na líca a do na tancovačku. Dva páry topánok. Pre mňa aj pre moju Ernušku. Blíži sa kráľovský bál. Musíme byť medzi prvými dámami. A tebe čo donesiem, Popolúška? Popolúši? Vas kdo uší? Popolúška má všetko, čo potrebuje. Nesmieš ju rozmaznávať, škoda na ňu niečo kupovať, veď všetko zafúľa od prachu a popola. Ale, predsa len. čo by si si želala, popoluška? Jo, želala by som si niečo také maličké a zázračné, čo môže doniesť iba tatuško z Jarmoku. Nejaké prekvapenie. To, čo vám samo skočí do ruky, alebo brňkne o klobu. Šidlo z vreca. že ako sa rozrozprávala. Inokedy čuší celé dni ako ryba a len čo začuje o jarmoku, hneď si toho narozkazuje. A ty si rovnaký ľahkomyselník starý, ako tá tvoja popoluša. <totipra> Voda je ho aj s vetriskom A ved nás uchytí, Belko Ešte, že sme takí naložení Hej, veru, málo kto sa z jarmo vracia plnší ako na šiel <laughs> Nuž, ale čo by chlap neurobil pre svoje baby. <laughs> Veď sme aj všetko splnili do posledného písmenka. Len po polúške nič nenesieme, Belko. No ale vyznáš sa v tom? To, čo mi samo skočí do ruky, alebo... Joj, môj klobúk. Najprv mi ho vietor chce strhnúť a teraz mi ho konár zhodí. Bodaj ho. Prr! Veľko zastav! Musím sa vrátiť. Už viem, čo donesiem po poluške. to bolo najväčšie číslo. Ale to je všetko Popolušina vina. Len sa povaluje po kútoch a moja Ernuška aby robila aj za ňu. Odroboty jej ruky i nohy opuchli. Ale s tým je koniec, starý. Od dnešného dňa sa Ernuška ani nepohne. Musí byť na kráľovský ples odpočinutá. Popoluška, čo to počujem? Nechcem veriť vlastným ušiam. A ja som ti doniesol prekvapenie, ktoré si chcela. Brnklo mi oklobúk, až mi ho na zem zhodilo. Liesková haluzka. Aká krehká slabučka Nedá mi je zahynúť. Ba po nohách ťa ňou vyobšívať, aby si si viac vážila, že môžeš s nami žiť. Nože, ukáž, Ernuška, ako ti pristane tá kabanička. A ti tu bude krajšie. Zasadím lieskový prútik, vyrastie kríček a pod ním môžeš snívať svoj sníček. Čo sú to za čary? Z prútika rastie prút a sprúta krík a je stále väčší a košatejší a na vrchole sú už oriešky, tri lieskové oriešky. <laughs> no obec to nie je veľa, ale mala som už aj chudobnejšie jedlo. Nechaj ich tam, cérenka. Šetri si svoje šťastie. Mamička, to si ty? Kde si? Som stále pri tebe, dceruška moja. A teraz, keď si zasadila tento kríček, môžem aj prevravieť. Neodtrhaj tie oriežky. Nahlad je to málo na zázraky. Veľa. Viem, že sa ti ťažko žije Ale ja ti pomôžem Pýtala si si aniela Pošlem ti jedného Toho najmenšieho Najmladšieho Najmilšieho Už sa nemusíš Ničo báhať. Ach, ty malý holubok, kde si sa tu nabral? No tak, neboj sa ma, ja ti neublížim. Dnes je môj najkrajší deň. Mamička mi poslala holúbka. Holub nie je aniel, ale má tiež krídla. Tej keď také maličké a slabé. Má strach, kúbetko zohrejete. Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Uh! Ah, Popoluška! je preč. Ďakujem ti, mamulienka. Iba chvíľu Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Popoluška! Ernuška, nasúkaj sa do tých No, ja viem, že to ide ťažko. Ukáž. Oh. Ah. Poriadne. Stihneme šnurovačku. Oh. Ah. Starý, čo sa pozeráš, ťahaj. to bolí. Ah. Veď ma roztrhnete ah. na poli. Musíš vydržať. Oh. Musíš. Oh. Kráľovský bál je iba raz za uhorský rok. A princi má na ňom vybrať nevestu. Starý zaprieha ideme. Ty budeš čakať vonku, skočíš mi. Pani matka a ja? Ja by som nemohla. Popoluška, dobre, že sa ozývaš. Aj ty by si chcela ísť na bál. Áno. Môžeš, no pravda, že môžeš. Ale najskôr si musíš vykonať túto prácičku. Čo to robíš, čo by robila? Hrách zmiešala s popolom. Ty sa tak priateľíš s popolom, popoluška. Pre teba bude maličkosť oddeliť hrách od popola a potom môžeš prísť za nami. Pravda, musíš sa poriadne poumývať a vyobliekať do nových šiat. Pani matka, ale vidia, nemám ani šaty, ani topánky na tancovanie. Ideme, starí! Zostala som iba sama. S Popolom. Popolúška! Otvor! To som ja! Holubok. Ty vieš rozprávať? Hm? A možno ani neviem. To iba ty rozumieš môjmu hrkútaniu. Ale teraz nie je čas na dlhé reči. Bál je v plnom prúde a ty by si tam mala byť. <laughs> Ako by som mohla. Musím povyberať tento hrách z popola. Kto? už nechaj na mňa. Ty sa zatiaľ oblek. A do čoho? Do týchto handričiek? <gry> Alebo do ovseného vreca? <gry> Choď k hrobčeku svojej mamky a z liesky odtrhni najspodnejší oriežok. Ja sa zatiaľ pustím do roboty. Oddelím, dobro od zla oddelím. Podrite sa všade vúokol, tu je hrášok a tu popol. Podrite sa všade vúokol, tu je hrášok a tu popol. Už som tu, hlubok. Oriešok mi sám spadol do dlane. A teraz ho otvor. Hneď to bude. Hneď to... Nejde to ani zubami, ani kladivkom. Aj šťastie sa hľadá ťažko. Musíš si naň počkať. Zlomíš si zobáčik <sík> <sík> <sík> Novúčičké šaty a celé zostriebra. A k ním strieborné topánočky. Čakali iba na teba, Popoluška. <laughs> Ďakujem ti, Holubok. Ďakujem ti, mamička. Určite sú to šaty z mesačného svitu. <clears throat> Mohol by si mi splniť ešte jedno želanie? Zakry si oči krídelkom, ja sa vím. <laughs> Teda, ty si nevďačnica. Priateľ sa ti postará o garderóbu a ty mu nedožičíš ani pohľad na takú krásu. Princezná. Pozri, ako by na tú krásu. Ako by vystúpila z tvojej rozprávky. To by som rád videl, aby sa niektorá krásavica vyrovnala mojej rozpravu. Oh, je prekrásne. Musím ju vyzvať do tanca, kým ju nepredchytia. Smiem prosiť, krásna panna. Vyska moja Kde si bola doteraz? Tak dlho som ťa hľadal Keby som ti povedala pravdu Neveril by si mi Alebo by si sa mi vysmial, Alebo by si ma vínal Čo to vravíš? Moja milá Taký dlhý čas ťa čaká. A teraz by som ťa mal stratiť. Nikdy ťa už nepustím. Nech prichádzaš odkiaľkoľvek. Hudba raz prestane hrať a sviece dohoria. A ja sa budem musieť vrátiť domov. Aj keď by som chcela byť doma tam, kde si ty. Ďakujem za to Slečna. Smiem vás odprevádiť k stlu? Kde sedíte? A s kým ste tu vlastne? S matkou a sestrou. Vem, hm? že oni... Teda ja... Ja... Už musím utekať. Počkajte. Počkajte. A je Jakob? Čo na to povieš? Že si z teba pekne vystrelila. Hmm. A tuším, že trafila rovno do srdiečka. Odyšla. A ani neviem, ako sa volá. Toho som sa od začiatku bál. Hovoríš Bál? Teda bude bál, ďalší kráľovský bál. Vážené pánstvo, pretože sa princ cítil dnes medzi vami mimoriadne príjemne, vyhlasuje ďalší bál. Rýchlo, rýchlo, holubok, schovaj šaty. Aj to pánočky, o chvíľu sú doma. Mačocha ma zahluší, ak ma takto nájde... A hrách v popole. Holubok, ty si asi naozaj aniel. Ako si to dokázal? Chceš vedieť pravdu? Najprv som chytil do zobáčika prvý hrášok a vytiahol z popola. Potom som chytil do zobáčika druhý hrášok a vytiahol z popola. A potom... Dosť, dosť. Ďakujem ti, Holubok. Celý si sa pritom zaprášil. Už ani nie si biely ale sivý. Rýchlo vyleď obu Dovidenia. To nám na privítanie vravíš dovidenia? Ukáž, či si si urobila robotu. Podaj ťa, bosorka. Ho! A nenadarmo líhaš v popole. Mala si ju vidieť, tú krásnu princeznú, keď sa objavila na vále. Ešte ju obdivuj, Erna, veď boli nej si princ nevšimol nejakú inú a na našu stranu sa ani neobzrel. Na budúce sa musíš viac pretrčať, Ernička, mm. viac krútiť bokmi a guľať očami. Teda bude aj na budúce? Bude, bude, ale nie pre teba. Veď my ti už niečo vymyslíme. Však, mamo... Čo je to, povedz, mama, zvon, ktorý vo mne praská, necítim sa viac. máme ešte dva, začníme teda od znova. Koľko ich máme ešte dva, začníme teda od znova. Starý, máš zaprianuté. Rýchlo, aby sme prišli medzi prvými. Na dnešnom bále nám už princ nesmie uniknúť. No a čo s popolúšou? Dnes jej nedáš robotu. Ale dám, veď naša usilovná popolúška by nevedela bez nej ani žiť. Ahe, tu máš Tak, vyberieš prosos popolas, potom sa môžeš prísť aj ty pozabávať. Len ako keď si celá špidavá a máš len tieto hádry... Tak mi dávno nebolo. Zostala som iba sama s Popolom. Holubok, zasa si mi prišiel pomôcť. Nie, nie to nemôžem od teba chcieť. Veď si už celý zaprášený od Popola. Nezdržuj sa, dievčinka. Odtrhni z liesky na hrobčeku prostredný oriešok. A ja? Ja sa zatiaľ pustím do roboty. Podielím. dobro od zla oddelím Tak to vidno všade v okol. Tu je proso A tu popol takto to vidno všade v okol. Tu je proso A tu popol A tu je oriešok Sám mi spadol do dlane, spadol do dlane. Šaty zo zlata ešte kraiši ako tie minulé. A k nim zlaté to pánočky. Vyzerajú ako ušité zo slnečných lúčov. Ďakujem ti mamička. Ďakujem aj tebe, holubok. Konečne! Kde ste boli tak dlho, neznáma panna? Hm, ale veď my už nie sme si celkom neznámi. To je pravda. Mám dojem, že vás poznám celé veky. Hm. Smiem prosíť? Nie, ty nemusíš o nič prosiť. To ja prosím, nech sa tento zem dlho, dlho neskončí. Pretože to musí byť iba sen. Sen, z ktorého sa raz prebudím do škaretého dňa. Ale či nie sú naše sny práve preto? Aby sme sa z nich prebudili a potom sme ich uskutočnili naozaj? Ty si naozaj, môj milý. Ale ja, to, ako ma vidíš teraz, to nie som naozaj ja. V skutočnosti som celkom iná. Keby som nemala tieto zlaté šaty a tieto zlaté topánky a tento zlatistý závoj, určite by si ma nepoznal. Zlato je zaiste nádherné a večné a drahé, ale ty si mi ešte drahšia. A spoznal by som ťa, aj keby si bola Celá zafúľaná od popola. Joj! Prepačte, vzácna slečna. Stúpil som vám na nohu. Nie, ale ja už musím odísť. S Bohom príšť! Zadržte ju! Nech mi neunikne ako minulé! Oh, už je preč tá krásavica. Hmm, škoda. Veľmi vám to spolu pristalo. Ale prečo ste po celý tanec tak Mlčali? Mlčali? Stále sme sa rozprávali, ale očami, Jakob. Neuveriteľná smola, len čo som našiel drahú bytosť, hneď som o ňu prišiel. Smola hovoríš? Na niečo som prišiel. Smola nám pomôže prekonať tvoju smolu, ale na to musíme vyhlásiť ďalší bá. Pánstvo, pretože sa princ opäť cítil dnes medzi vami mimoriadne príjemne opäť vyhlasuje ďalší bár. A Holubok. Proso je oddelené od popola, ale ty si celý špinavý. Straka ty ako straka. To si nevšimaj. Rýchlo sa výzleč z toho zlata, lebo macocha s cérou sa už blížia. Tuším sa dnes veľmi nepozabávali. Ty Prečo si sa viac neučilovala? Ako som mohla? Prince maločíba pre tú, tú, tú v zlatých šatách! Ako viete, že to bola princezná A kto iný by to bol, ty Popoláva rana? Ukáž, radšej si si urobila robotu. Uuuh. Ako si to len dokázala? Na budúce ti musíme vymysliť niečo ťažšie. Popoluška, už spíš? Nie, tatuško, nemôžem. Stále myslím na prince a, a na princeznu. Hm. Ja som ju zazrel iba na chvíľu, keď preberala po kočoch. Hm, bola naozaj krásna. Hm. Ale chcem ti povedať, že ty si moja princezna. Hm. Tatuško... Hm? Tatuško, pamätáte sa ešte na našu mamičku? Ako by som mohol zabudnúť? Pamätáte sa, ako sme boli spolu? Ona, vy a ja. Ach, cerenka moja. Tatuško. Hm? A pamätáte sa ešte, ako sa volám? A ako? Popoluška hm. Teda Nie Tak sme ťa začali volať Iba od chvíle Čo naša nová mať vstúpila Do nášho domu Aha, A to je zvláštne Že odvtedy Nikdy nezaznelo tvoje Pravé meno To nič Už som si na to zvykla Veď aj v Popole Sa môže skrývať niečo pekné nie. Hm. No nie. Náš princ nie je, nepije a najnovšie ani nespí. Stále ju vidím pred sebou. Je mi blízka ako sestra. A taká vzdialená? Čo je to? Povedz, priateľ, keď z padne maska, zrazu sa radi máte. Tak to je chlapče láska. V duši mi zvony zvonia, na srdci vzniká vrázka. A hľadám, kde je mi je to láska láska z ľudí vytahuje sníčky ako malé prosos popola a odchádza celkom potichučky, a už ťa viac k sebe nevolá láska z ľudí vyťahuje sníčky ako malé prosos opola a odchádza celkom potichučky tichúčky a už ťa viac k sebe nevolá je náramne smutný. To nesmiem ako jeho dávny priateľ a učiteľ pripustiť. Ach, ako rýchlo plynul čas, oriešok druhý minul sa, máme už len ten posledný, rozhodnú teda ďalšie dni. Máme už len ten posledný, Rozhodnýš teda ďalšie dny. Umyď kozežerať, Koze žať. Zavetať. Husi hnať. Kravesto. Vodu liať. Našalát. Na stôl dať. Pokrájať. Nezaspať. Zrno Zalievať. Treba vziať. Nefňukať. Trhať vňať. Šaty prať. Mamo ja mám strach. Neboj sa, Ernička. Kto sa bojí, ten sa nevydá. Uvidíš, že dnes sa princ bude pozerať iba na teba. A možno tá, tá, tá princeznička ani nepríde. Asi sa jej náš princ nepáči, keď druhý druhýkrát ušla. Nevídali jedna princezná. Možno majú doma všetko zo zlata, ale také klobásy, ako my určite nemajú. Juj, ty dor, ale na klobásy myslíš? potom sa ledva zmestíš do šnúrovačky. A to, pánky, už pomaly nenastokneš na nohu. A či ja môžem za to, že mi táto náročky kúpil malé? Veru, závidí, že jeho popoluša nie je taká krásna mm. ako Ernuška. Mm. Ozaj, vieš, akú som ti dnes prichystala zábavku? Tak, oddelíš do čistúčka zrniečko po zrniečko. Čože? Ah. Mak od popola? Nie, to už nestrpím. Ticho, bosorák! Chodí radšej zapriehať, lebo si osedláme teba. Ako dve bosorky. Odchádzame, ale vrátime sa s nevestou a ženíchom. A ty, Popoluša, neupovaž sa nesplniť môj rozkaz, lebo ti kríže doláme. Tak mi ešte nebolo. Zostala som iba sama s Popolom. Popolúška, otvor! To som ja. Nie, Holúbok. Ďalšiu službu nemôžem od teba žiadať. Pozri, už si celý ufúľaný. O chvíľu sa už ani na Holúbka nebudeš podobať. Aj keby som mal ostať celkom čierny, ostanem ti, Popolúška, verný. Ty... Čo v správodlivosť tohto sveta ria, nebudú ma posudzovať podľa peria. <rý> Hrášok sa dá oddeliť od popola, aj proso. Ale zrniečka maku sú veľmi malé. Nikdy to nedokážeš, hoľúbok. Keď sa do jedného lieskového orieška zmestia šaty s topánkami, tak sa musí dať oddeliť aj mak od popola. Vary už neveríš, dievčinka, na silu dobra? Myslíš teda, že aj v poslednom oriešku nájdem šaty na bál? Ak ho medzi tým nesfúkol vietor, tak určite, ponáhľaj sa k hrobu svojej mamky. Aký vietor ti tu fúka, mamička? A lieskovček vyzváňa na poslednom konáriku ako zvonček. Ponáhľaj sa. Céreňka moja Odtrehni oriešok A utekaj sa domov prezliecť. zliec Príjimť už na teba čaká Netancuje s nejakou inou Vyzerá iba teba upodelím, doba od oddelím Tak to vidno všade oko, Tu je máčik a tu popol Tak to vidno všade vôkol Tu je máčik a tu popol Už mám iba posledný oriešok Keď ho teraz otvorím Už mi nič neostane a tie tri lieskové oriešky, to bolo to najväčšie bohatstvo, aké som kedy mala. Rr. Som zvedavá, aké šaty nájdem tu. <sým> šaty posiate drahými kameňmi a k ním topánky s diamantovými sponami a čelenka vykladaná rubínmi. Takéto šaty nemôžu byť predsa naozaj sné. Strieborné šaty ti daroval mesiac, zlaté šaty boli darom slnka a tieto diamantové šaty ti posiela naša zem. A teraz šlup do nich, lebo prídeš na koniec bálu. Hm. Ďakujem ti mesiac, aj tebe slniečko, ďakujem ti zemička. A ďakujem ti, Holubok. <skrý> a ďakujem tebe, mamička moja. Viem, že to ty si mi poslala celú tú nádheru. No, kdeže je tá tvoja krásavica, Jakob? Bál sa pomaly končí a jej nikde. Akože moja. Tvoja, milá, to je... To sa jej nevedel dočkať celý čas? Ani tvoja, ani moja, ani nikoho. Už ju ja neuvidím. A nejakú druhu nechcem viť. viť. Vidíš to, čo ja? Nevidím. Nič nevidím, pretože lesk jej šiadma tak oslepuje, že iba tuším. Je to ona? Áno. Šaty má nádherné. Ale jej tvár je... Krajšie ako všetky drahokámy sveta. Drága. Milý. Teda... ...drahá slečna. Áno. Milý princ. Dnes mi už nesmiete ujsť. Hudba! to naposledy, čo ma držíš v náručí. To sa nesmie stať. Mám ťa rád. Bôľ sa tu mňa vkráta. Mám ťa rád. Čo je to povedz, milý? Čo ma to k zemi ťahá? A nemám Se mi divo a mám v nome malé vágy neznáme melodie. Budeš mi znova. Len sa trochu vzdialím. Ak ma veľmi budeš chcieť nájsť, nájdeš ma. Tak ako som ja našla svojho aniela. Vráť sa, vráť sa. Neboj sa, nemôže utiecť. Pozri sa. <laughs> Prilepila sa. Dal som naliať k rám smolu. A teraz tam počka. <laughs> eh? mm, ale nepočká. Ty hlava rozprávková skočila zo svojej topánky a beží dolu schodiskom. Zastavte ju! No tak zadržte ju! Nájdite ju! Nie, nie, priateľ môj. Teraz si už musíš nájsť ty sám. Ona prišla za tebou tri razy. Ako ju nájdem, ty múdrec? Máš preca v ruke jej topánku. A možno v srdci obraz jej očí. Ak ju budeš veľmi chcieť nájsť, nájdeš ju. To je zvláštne. Skoro to isté, mi povedala aj ona. Ako si to uhádol, Jakob? Nezabudni, že som bol tvojim učiteľom. A trochu sa možno vyznám v rozprávkach a iných zázrakoch. Od princ a vráca s ňou. O Oježky odkotúľal čas, ty ostaň, láska, zachráň nás. Pre iných ťa my nájdeme, a čo by priam aj spod zeme. Pre iných ťa my nájdeme, a čo by priam aj spod zeme. O ľúbob môj úboj, magie vedľa popola, ale ty si celkom čierny. Čierny ako noc. Čierny ako uhol, čierny ako... Há! rýchlo šaty. Macucha sa vracia domov. Ukáž popol, ukáž mak. Aha, mamo, aký vták! Fúj, čo je to za plúhalstvo? Havran, vrána, krkavec, netopier, alebo sám čert? Heš potvora! Zmizni von! Joj, mamo, už idú k nám! Princi hľadá nevestu podľa topanky. Popoluša, prikry sa handrami a čuč A ty počúvaj, Erna, Skrč ten palec uh. na nohe. Uh. Ešte viac, uh. lebo ti ho poláme. Uh, tom... Bolí, veď ma uh. zmrzáči. Teraz bolí, ale dlho nebude. Všetko prebolí, keď sa stane ženou princa. Čo to hovorí žena? Toto má byť moja nevesta? <tú> a prečo nie? Keď s vami po tancovala, môže s vami pretancovať celý život. Vyskúšate jej to, pánku. Sadne jej ako uliata. Dajte nôžku, slečna. Zdá sa, že je trochu veľká. Skúsim ja, pán princ. Stačí trochu potlačiť. No ideš, hnu soba. Skrč ten palec, paskuda! Mimo. To by v tom bol čert, aby som ťa nedostala do tej štmovy topánky! Na, tu máš! Nevieš sa pomestiť? Tomáš, si klobás a sloniny! Neby ju, žena, veď ju a, iné, dievča, v tomto dome nie je? Ešte je tu... Čuž ty, črevo! Ešte máme jednu... Jednu diežu. Ale pán princ nie je zvedavý na našu diežu, ale na tú svoju princezničku. Tu nejaké princezničky nechováme. Ak sa vám nepáči naša jediná dcerka, potom s Bohom. Dobre na okolo poklad býva pod Popol. Zasa ten čierny vták, starý, zahľuž toho netopiera. Počkajte, počkajte... To je predsa holub. A celý čierny. Zaprášený od popola. Počkaj, holubok. Čo si to hrkutal? Dobre pozri na okolo. Poklad býva pod popolom. A tak pod popolom. A kde tu máte popol? Aha, tu v kúte. Pri tej hrbé handier. Ale veď pod ním je skrútená dievčina. Nože vstan, dievča. Ako sa voláš? Popoluška. A o mne si už počula? O princovi zo zámku? Pani matka vraveli, že si hľadáte nevestu. Nože si obuj túto toto pánku. Už ju malo na nohách veľa krásavíc. Dvorných dám a princezien. Ale každé bola malá. Veď Popoluša sa ani obud nevie. Chodí stále bosá. A keď je jej zima na nohy, tak si ich strčí do Popola. Neboj sa, dievča. Len to skús. Iba čo vám ju zašpiní. Páne, nerobte si posmech z poctivého dievčaťa. Len ne, nech si ju nastokne. Keď mohla vyjsť na posmech moja Ernička, zasmejeme sa aj na Popoluši. Ne. No tak, Popoluška. Neboj sa. Nemáš čo stratiť. Ja som už všetko stratené opäť našla. Našla som svoju mŕtvú mamičku. Našla som svojho aniela, aj keď má teraz zašpinené krídla. A našla som teba, moja láska. Si to ty. Teraz ťa poznávam podľa hlasu. A podľa očí. A podľa srdca. A to pánka ti tiež sedia, ko Čo robi ten? Stá! Oh, krídla oh. A sa dvíha čierny vír! Mamo! Mamo! Oh, Mamo! O, oh. o, oh. Erna! Erna, ti si čierna! Aj mňa to dvíha, leti! Tá? <totipenie> Ještě niekto pochybuje, že som holub biely ako anielik? Ale tie dve veru nevyleteli ganielom. Skôr do pekla. Cerenka, spomínaš si, pýtala si sa, či sa ešte pamätám, ako sa voláš. Kým ešte žila tvoja mamička, volali sme ťa... Psst, netreba. Som popoluška. A popoluškou aj zostanem. Aby nikto nezabudol, že poklad býva pod A takto ide podnešok Vždy nájdeš dáky oriešok, v ktorom spí malá rozprávka. Pohladká deti, pohlávka. Časy sa veľmi nemenia Svet plný zloby, trápenia Časy sa veľmi nemenia No po tým chladným popolom Na nohy vstane napokon Láska čo opäť ožije To iba s ňou svet dobrý je Láska čo opäť ožije to iba snahu svet.